Де-не-де натикався на великі капелюхи білих грибів, але не зачіпав їх. Якби іншим разом, то захопив би такі трофеї додому. От баба Оришка похвалила б, чудово, смаження була б. А тепер хай ростуть. Зайці та білки вивірки поїдять. Глибше, глибше, долина дихає вогкістю під ногами товсті килими мохів. Славко сідає на трухлявому пеньку, спочиває. Згущав долинає низьке гудіння, ніби далекий гул парплава. Може луна? Чи машина десь у лісі? Скільки часу минуло, година чи дві? Тіні повзуть між стовборами, вже не видно далі, як за два-три метри. Ноги ниють і руки тремтять, мабуть від утоми. Може вернутися, а завтра знову сюди. Захопити ще хлопців, не таких тонкошкірих, як Прі. А сьогодні... А сьогодні що він скаже Максиму Івановичу? Що було темно і страшно? Побоявся привидів? Сміятимуться. Прі перший сміятиметься, хоч він і втік. Та й чого боятися? Кабани не нападуть. Вовкам є що їсти, а в чортівню він не вірить. А хто каже, що бачив, бреше. Ось тільки оповідь баби Оришки. Баба Яга. Тільки ж то не привид, не відьма. Може знахарка, що вміла добре лікувати травами. Вони любили жити в таких хащах, щоб люди їх боялись. А що коли тепер тут хтось є? А раптом. Між деревами блиснув вогонь. Славко здригнувся. Здалося чи ні? Знову. Минуло блакитним крилом примарне полум'я. Погасло. Ще раз? Ще? Ні, не здається. Видно, як полоски падають на замшилі стовбери дерев. Може, хтось з учнів, які шукають метеорити? Або дачники збирають гриби? Запалили ліхтарі й ходять. Треба було й собі взяти. Хто ж знав, що доведеться допізно ходити? Славко вже збирався крикнути та стримався. Серце стукало тривожно і насторожено. Вогонь ще кілька разів майнув і засяяв рівно незгасно. Хлопець наближався до дивного сяйва, повз по моху безшумно, як кіт. Цікавість пересилила страх. Вже недалечко. Світла, наче промені телевізійного екрана. Може це є той боліт? Славко виглянув за дуба. І от тетерів. На маленькій галявині, під підкреслатим деревом, стояла хатинка. Казкова хатинка. Точнісінько, як у фільмі «Василіса Прікрасне». З єдиного віконечка промінилося м'яке сяйво. Невисокі двері відчинені навстіж, за ними колишаться невиразні тіні. На чому стояла хатинка на курячій лавці чи на палях, хлопець не помітив, але побачив, що до входу, вели вузенькі східці з березовими перильцями. В горлі у Славка пересохло. Що ж діяти? Страшно й поворухнутися. Може, це йому ввижається, та ні, не ввижається. Заплющий очі, щипай себе за руку, нічого не допоможе. Хто ж це? Може, якісь кінозйомщики? Не схоже. Дуже тихо і ніякої апаратури. Деременути назад, привести сюди учнів з Максимом Івановичем? А що він скаже їм? Хатка на корічій лапці? Реготу буде на цілий рік. А ще гірше, як прийдуть сюди, Нічого не побачать. Скажуть, з божеволів страху. І ввижалися йому всякі привиди. То що ж робити? Невже всю ніч тут гибіти? Земля холодить, І стає вогко сиро. Може підійти? Розхатка стоїть, Є у ній хтось живий. Сяйво привітно майнуло, Почувся звучний жіночий голос. «Війди, шукачу!» Хлопець